Можливо, Георгію Ханенкові це знадобиться в житті більше, аніж йому, Георгію Липинському. Доки триватиме руїна, поки не з'явиться новий харизматичний лідер, не варто недооцінювати роль особистості в історії. Вона є визначальною. Як його пізнати? Його відразу пізнають. Він прийде красивий, розкутий. Ерудований, веселий, з густим чубом та інтелігентним прізвищем. У нього буде чудове почуття гумору, суто українське почуття гумору, трохи крамольне і трохи британське, тобто зрозуміле лише в українському контексті. У нього буде красива посмішка, привітна. Він буде вільно володіти кількома європейськими мовами, зброєю, буде світським левом і водночас глибоко віруючи людиною. Він виходитиме на телебачення не роздратований і закомплексований, а усміхнений і відкритий. І відверто вестиме мову зі своїм народом легко і переконливо. В нього буде логічна і красива мова. І йому віритимуть. Він ніколи нікого не звинувачуватиме. І його не звинувачуватимуть. Він ніколи не брехатиме. І йому не брехатимуть. Він ніколи не оточуватиме себе такими ж улесливими і такими ж продажними фаворитами. Фаворитом в буде тільки він. Його любитимуть і поважатимуть не тільки вдома, а й за кордоном. Тільки він примусить світ поважати Україну, а не обтирати об неї ноги, як об килимок, що лежить при вході до Росії. Він не сіятиме ненависть, він сіятиме любов. Він ніколи не вагатиметься, його рішення будуть лисковичні і точні. Він знатиме, як підняти з колін Україну, і він її підніме. Георгій приїхав о пів на восьму до офісу своєї адвокатської фірми «Липинський ІК». Тут уже було повно народу. Всі прикрашали офіс квітами, транспарантами, готуючись до приходу Таміла і Віктора на роботу. Учора вони одружилися, а сьогодні весь колектив вітає їх з укладенням шлюбу. Він собі уявив, як його вітатимуть співробітники, коли він одружиться з Євдокією. Липинський був задоволений фірмою. Всі працювали на її відродження, не йшлося про їхню особисту справу. Так приємно було усвідомлювати, що його шанують, що його люблять. Георгій сів у своєму кабінеті і під ранкову каву, правильно зварену Іриною Марківною, став проглядати по інтернету новини. Несподівано він наштовхнувся на знайому назву – «Банк Вікторія». «Банк Вікторія» – цієї ночі убито президента банку, народного депутата Анатолія Голікова. Стоп! Його щось насторожило. Звичайно, Голікова він став особисто – вічно спітнілого у м'ятому піджаку, що ніколи не був пошитий по ньому, з гидкими бородавками на бличчі. Однак, однак Георгія тривожила не це. Його тривожило, що він не здивувався, що того вбито, а не здивувався тому, Липинський напружив пам'ять, тому, що це ім'я було випадково або ж випадково названо «На одній із зустрічей націоналбородмістів». У повідомленні інтернет-видання йшлося про те, що Голікову, можливо, єдиному в нашій країні, країні карликової банківської справи, дозволялося провертати просто фантастичні банківські операції. Все завдяки тому, що ж таки чиннику фаворитства, заслуживши прихильність верховної влади потужною фінансовою підтримкою на президентських виборах. Георгій утупився в екран комп'ютера незрячим поглядом, а сам гарячково розмірковував. Це збіг, чи його націоналбородбісти і справді мають до цього стосунок. Стається, прізвище Голікова на їхньому засіданні назвав саме він – Липинський. Його спровокували на це. Георгій обстоював тезу про те, що своя держава, хай навіть і корумпована, все одно краще – від не своєї, навіть не корумпованої. Тоді професор висміяв недавній виступ Георгія в прямому ефірі на українській службі BBC, де той палко засуджував корупцію в Україні. Всі присутні тоді розсміялися. Тепер Георгій, аналізуючи ту ситуацію, зрозумів, що сміх той був штучний. Його хотіли спровокувати, і він піддався на їхній гачок. Він сказав, що деяких корупціонерів – колишніх і нинішніх, Голікова, Самчука, Лазаренка, вважає особистими ворогами, оскільки вони завдали великого зла Україні. Сміх у кімнаті затих. Професор перевів розмову на іншу тему. Що діється? Я відчуваю себе співучасником убивства, Хоча таким самим співучасником може вважати себе кожен громадянин України, який, як Георгій, також ненавидів Голікова. Звичайно, якщо це зробили націоналбородбісти. А де докази? Доказів немає. Але все-таки, якщо це зробили вони, то чи не за його ненавмисною вказівкою?